паньканою дитиною. Остудентилася з першої спроби, талант до мов визнали всі, а платне навчання та інші ознаки нової епохи були ще ген-ген. 91-й зустріла аспіранткою з вільним знанням чотирьох мов, до обов'язкових англійської і французької, додала самотужки італійську та іспанську. Постсовітські можливості зірка зустріла у всеозброєнні. Ніхто не подивував, коли саме їй випало поїхати до штатів на стажування. Сказати, що зірчена врода і природна шляхетність при цьому не мали значення не беремося. Бо як ішла собі зірка граційно і невимушено, музично та трішки виклично, і водночас цнотливо, не як муштровані манекенниці. А тільки вона, зірка, єдина в світі. Чоловіки починали нервувати. Мала ту звадність, сенсу якої не розуміє не лише чоловіцтво, а й саме жіноцтво. А втім, у доладно зліпленій зірченій голівці з зачіскою пухнастим їжачком гніздилося досить глузду, аби сприймати, фільтрувати, зважувати і висновувати. Мо через те і досі самітня, мо перепильнувала свої кордони, зважуючись зрідка на припадкові пригоди, що стратегічного значення не мали. Улюбленого часу надвечір'я, коли клопоти вгамовуються, вона належала лише собі. На власній території, під своєю ковдрою, незалежна і самотня, як Україна. Зірка-подумки літала за кількома віртуальними адресами. Столивши повіки, обирала, куди б полинути, доки не пірне в сон. Здебільшого кермувалося до сніжно-білої яхти в Малібу, що її бачила таки на справжки. Знехтувала нагодою полишитися в Америці. Гамерика, Гамерика, мрія жіночої України. Від грантових грамотійок до секс-пролетарок. Почувалася і зірка американофілкою, доки розіклалося по шухлядках. Є речі, за які платити можна. Є речі, за які варто подумати, чи платити. Є речі, за які платити не слід, бо вийде собі на збитки. А їй таке, за що ніколи нічим і ні за що. Америка виявилася не її країною, навколо не її люди. Хоча про одного професора Гарварда згадувалося й досі. А втім Америка дала повна сили, а не перехняблене совітщиною відчуття себе у просторі спільноті. Зірка склала собі ціну, Чого варта і як чинити, аби добиватися до вдатнішого світу? Три роки праці редактором на приватному телеканалі в Канаді дали їй симпатичне авто і спромогу купити батькам будиночок біля умріяних смерек. Київська квартира лишилася їй. Не жила на саму щербату зарплатню, бо до зірки чергу шикувалися нюкри за іноземними мовами, а особисте життя у вродливих та небезрозуму здебільшого не складається. Бо та й хто зна, в чому те щастя? Щастя стрибонула на неї пухнастим невдоволеним клубком. Кіт Максиміліан, красень Балінез, безсонна мрія оболонських кицюк, ще відранку обнюхав порожню мисочку і вельми був тим шокований. Аби не стресувати марно, законяв на батареї. І коли за дверима дзенькнули ключі, а вкотре впевнився, вчинив розважливо, не западаючи в розпач. Образили бідного котика, залишили без жирів, білків і вітамінів. Приказувала зірка, везучи Макса на плечах до кухні. Макс докоряв за жорстоке ставлення, доки не опинився перед повною мискою смаколиків. Телефон заграв «Титаніка». «Це я», – сказала англійською. «О, як доречно!»